acese și pentru numele Domnului. Domnul îți sferuie. Domnul eșe. Cel ce blagoslovește pe cei ce bine te cuvintează, Doamne, și sfinsește pe și îndrăjești pentru tău și binecuvintează-n moștenirea ta. Venirea din ferejital le pozește, sfințește, plece și ridzi pe podoaba casei tale. Tu pe aceea îți oșlovește cu Dumnezeiască puterea ta și nu ne lăsa ape noi ce ne îndrăjdei mântuie. Pacea lumii tale dăruiește, bisericilor tale, preoților și pinecredincioșilor, s-o două la tot în rodul tău, că toată darea ce apunește darul de săvârșit de sus, este păvărând de la tine, Părintele Luminilor, și ți-e slavă și mulțumită și închineciune, înălțăm Tatălui și fiul și Sfântului Duh, acum și păvărat și în vecii vecilor. doamne, bine, bine, Domnul să-i binecuvântat, e acum și până la... o neam ci bunândo domnul Să-L și goa să ai de oameni, Tu da acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristos, în lăsă, în lădăjanață, slavă Ția. Să-L dată lui și Fiului și Sfântului, Duh și acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Doamne, binește! Doamne, binește! Doamne, binește! Braștinci testapune am bile cu vințazo. Cel ce am via din morți în sâng celebratul dumneavoastră, o nouă subânturgațiune, le prafurate mașe sala nașinților sfinților, sfinților și în totul nou dați lor aposoni. Coale sântul mulțenich eu te ia sunt am ucenii celor îndoși așa ce cu dunu și a coroana pomnelo să vărșim. ale celui întru un Sfinț, Părintelui Nosiu, eu am gură de aur, padriar, rupon, să antinopul ale Sfinț, o drept, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne mântuiască, să ne mântuiască pentru noi ca un bun și de oameni viitori. Amin. Noștri Doamne ți dănezeu să să ne dă un pentru noi. Iar mie foarte prieteni am sunt prietenii tăi, Doamne, spune prorocul David. Atât de mare e cuvântul că dacă îl transportăm în noi înșine Vedem că un prieten nu ți-l alegi oricum, chiar dacă este găsit în calea vieții tale, ți-l apropii, după mer ce mergi un timp, dacă nu cântă pe arbușul tău, dacă nu împărtășește din ideile tale, atunci nu poate să-ți fie prieten. Acești prieteni ai Lui Dumnezeu nu sunt decât aceia care, atunci când erau în a lumii, trebuiau să-L mărturisească pe Dumnezeu. Din totdeauna vrăjmașii lui Dumnezeu a adevărului au existat. Imediat trebuia să vină acei prieteni al Lui Dumnezeu să păstreze adevărul, să-L mărturisească și acest lucru nu se putea face decât chiar și cu vărsarea sângelui lor. din că dincioși biserica Lui Hristos, născută din coasta Lui Hristos pe crucea Golgotei, acel sânge și apă care era semnalentul morții Domnului, avea să se în toată lumea. De acolo, ca dintr-o rădăcină, avea să înflorească și să rodească totodată în sufletele oamenilor învățătura lui Isus Hristos, care nu era alta, nu era străină, Legii mozaice în care s-a croit, a crescut și s-a părăginit totodată iudeii, poporul mesianii. Spun că s-a părăginit, nu că Dumnezeu ar fi lipsit din viața lor și au transformat biserica în lucruri trupești și atunci era condusă după mofturile trupești care le știm cât de Păguboase sunt din punct de vedere al sufletului. Care ușor putem să vorbim despre cei ce au pătimit? Sau despre cei care au fost cuvioși? Limba oase nu are. Poți să grăiești frumos și oricât să spui de pe acei oameni. Dar în momentul când ești tu pus față în față, de a mărturisi pe Dumnezeu, dai înapoi. Dragi din cioși Biserica lui Hristos, care vine de 2000 de ani, a fost din totdeauna urmărită ca tot ce era mai scump să fie tâlhărită. În fața acestor dușmani s-au ridicat oameni prin propria lor voință și au apărat adevărul și numele lui Hristos. Chiar în toiul lutei nu au fugit, n-au dat înapoi ca niște lași. Nu și-au vântut demnitatea de creștin, această hlamidă, această purpură În care este îmbrăcat un creștin din diferite mofturi. Dacă era sabia pe gâtul lui, era amenințat, blasfemiat, nu a cedat și a mers înainte. Din acest motiv am putea să spunem că Biserica lui Hristos este până în ziua de astăzi vie. Cred că în niciun domeniu omenirea nu și-a muncit mintea, vorbesc omenirea, cea deșartă care a căutat alți Hristos. Nu și-a stors mintea mai mult în domeniul acesta, cum să distrugă Biserica lui Hristos. Dacă vedem în Testamentul Vechi, că atunci când era în pericol identitatea lui Dumnezeu, datorită unor păgâni, au ieșit oameni virtuoși și de acolo, ca o nouă rădăcină, a izvorât adevărul, vedem până în zilele noastre aceste lucruri, și nu fără jertfă. Când era în pericol legea lui Moise, Ca a venit Antiohienii, Antioh cu poporul său, cu armata și a cucerit Erusalimul și pe toți iudeii. I-a ținut sub robie trei ani și ceva. Acel om și-a studiat întâi, s-a complotat, s-a sfătuit cu lui. Și a ce au spus așa, dacă vreți, ca să-i distrugem pe Iudei în ceea ce cred în Dumnezeul lor, duceți-le cântăreți, jucători și jucătoare. Și încet, încet, primii care vor accede spre aceste lucruri vor fi tinerii. Și așa au făcut. Timp de trei ani au umplut toată Palestina, tot Israelul, Exact cum este în ziua de astăzi. Și tineretul ca un sorb mergea spre acele lucruri și desfătătoare pentru trup și își identitatea lor confesională. Atunci au ieșit familia Macaveilor care au primit sabia de la Sfântul Proroc Ieremia. El era mort de mult. dar a venit în vis și i-a dat sabia lui Macavei și lui iuda Macavei și a spus, luptă împotriva acestui nebun, acestui păgân, iar Dumnezeu te va ajuta. Și așa a făcut. A stat împotriva acestor ideologii idolatre și de acolo a mai continuat o postată de vreme Acea credință frumoasă până la Hristos. Iubiți și atunci au murit Macavei acei fi, iar mama lor a urmărit pe viu moarta fiilor ei. Cu atâta demnitate au mărturisit pe Dumnezeul iudeilor, al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov, cum spuneau atunci. Îi jupuia de piele, îi ardea în foc, le tăia trupul în bucăți și toate acestea sub ochii mamei lor. Sfântul Ioan, Aur tâlcuind, sentimentele acelei mame spunea că de șapte ori a murit. În cele din urmă și ea a murit, nu mucenicește. A murit parcă de o bucurie că niciunul din fiii ei nu a cântat cum cânta Antioch. Dar ultimul i-a spus, tu plestematule care ai venit, să ne furi credința Dumnezeului nostru, îți va veni și ție vremea la acel Dumnezeu pe care tu îl ignori acum. N-a mult și a venit. umplându-se de fiern de viu, și-a luat plata după cum a și lucrat. Acei erau sfinți, au stat la căpătâiul, la rădăcina pleiadei de mucenici până în zilele noastre. Iubiți cădincioși, Mântuitorul venit, Fiul al lui Dumnezeu și Fiul al omului, L-am văzut cum a fost ucis mișelește și s-a lăsat ucis. După Domnul îi vedem pe Sfinții Apostoli, după pogorârea Sfântului Duh, cum întrearmați cu această puternică armă a Sfântului Duh, ardeau păcatele oamenilor, vindecau pe cei bolnavi, Și primeau în sfârșit ca o pecetuire a mărturisirilor lor, cu sângele lor, ceea ce învățau popoarele. Stăm și ne gândim câtă au vrut acei oameni, aceia care niciodată n-au dat înapoi oricât de momiți ar fi fost, și la cuvintele împăraților și Nu au dat o centimă înapoi și au mers până când Dumnezeu a decis sfârșitul lor mucenicesc. De acolo biserica avea să înfrunte acea mână criminală a păgânismului, până la împăratul Constantin la 313. Și aici vedem bărbați și femei care îl pe diavol. când erau puși față în față cu idolatrii. De multe ori le cereau așa idolatrii, gemonii. Mergi în fața mulțimii și numai un pop de tămâi aruncă în fața Zeului. Dar intră în cap acolo și noi te scoatem pe o altă ușă. Iar Sfântul spunea, Să nu fie mie aceasta, blestematule. Voia mental ca să-l în fața creștinilor, iar el nu accepta nici măcar atâta. Gândiți-vă până unde s-au putut pogorî acei oameni criminali. L-a așezat pe sfânt în fața focului idolului, i-a pus tămâie, în mână și s-o în foc. A răbdat Sfântul mucenicia aceea încât că s-a ars mâna lui și așa fur furst tămâia pe jar. Dar nu-i se socotea că aruncat în cinsta zeului acea tămâie, era mucenicie. Era Sfântul vavila, episcopul Antiohiei. Un om virtuos și marturisitor al lui Dumnezeu. A venit împăratul numerian cu armată, cu generalii lui, și a vrut să intre cu mare fastă în biserică, tocmai când Sfântul slujea. Anunțat în Sfântul, a ieșit prin mijlocul poporului, îmbrăcat în haine, arherești, și a pus mâna în pieptul în fața generalilor, știa că este un gest care va costa poate și moartea, nu s-a să nu credeți că l-a împins, nu cu mușchi a pus mâna, ci l-a oprit, zicându-i, ești împăratul meu și te respect ca împărat. Dar aici, în biserica în care tu nu crezi în ea și în Dumnezeu care stăpânește biserica, nu-ți dau voie. Vei trece peste cadavrul meu. Împăratul înțelept, deși a primit această sfidare cu tremurătoare în fața generalilor, era conștient că se va uzi acest gest în tot imperii. Pentru el era o ofensă. A doua zi l-a chemat pe Sfânt și l-a mucenicit. Știa Sfântul de ceea ce l-așteaptă, să stai împotriva unui tiran, a unei minți de piele, a unui irod, și totuși nu a dat înapoi nici măcar să-i spurce biserica. din credincioși, timpurile se succed zile după zile, clipe după clipe, ani, sute de ani și mii de ani, până în zilele noastre. Vedem cum aceeași oameni, într cu puterea Duhului Sfânt și cu credința, au stat ca o pavăză împotriva tot ce este rău. A venit un alt război. Războiul dogmatic al ereziilor, care acelea să nu credeți că erau spontane răsărite, aveau o urzeală în culise și apoi lăsat tot prin oameni, nu prin îngeri, nici prin diavol, tot prin oameni lăsat în luna creștină. Au răsărit oameni, bărbați și femei virtuoși, care... cu preț de sânge, au mărturisit adevărul în fața celor tirani, a acelor ighemoni, celor eretici. Creștinismul avea să întâmpine una dintre cele mai furtunoase erezii iconoclasului, timp de 120 de ani, când iarăși cerul s-au întrut de sfinți mucenici. Atât de furtunoși erau acei împărați, care efectiv nu credeau nimic, dar sub masca creștinismului împânzea și stăpânea totodată blasfemia sintelor Icoane. Ca această blasfemie nu se răsfrângea doar la Sfintele Icoane, intra până în adâncul dogmatismului. Atunci au primit mucenicia mar sfânt Teodor Studitor, Sfântul Teofan, Sfântul Simeon, care gândiți-vă la ce cruzime au putut să ajungă și departe de mine de a, -a îngrozi, ca să vedeți istoria cât de plină de sânge este și cât de cosmetizată este retoric. ca omul de rând să nu știe cum s-a adus din după până în zilele noastre. L-au bătut până a sărit carnea împreună cu sânge din trupul lui, l-au legat de coada unui cal și prin cetate l-au târit, mai zvâhnea trupul viața în el. și s-a găsit un evreu și a venit și a zdrobit cu o piatră cap. Așa a murit. A rămas un mărturisitor al adevărului. A venit perioada nefastă când catolicii s-au desprins de ortodoxi. Să nu credeți că ei erau în glasul în care sunt. E glas de vulpe. Din totdeauna au urmărit comoara și dogmatică, dar și materială care era în biserica ortodoxă. Și acum istoric grăiesc un mic cuvințel. De ce că au o aversiune viscerală supra papei? Să nu credeți că este un lucru antipapal sau antisemitic, nici cum Istoria este scrisă în inima lor ce au putut face acești oameni, mai ales când au stăpânit Constantinopole timp de peste 60 de ani, au jefuit tot, tot ce era sfânt și curat. Au luat sfinte moaște, de atunci s-au îmbăgățit catolicii, au luat iubiți credincioși până și marmur ascultată. s au dus în Genova, au dus în Veneția, au dus-o prin Europa catolică, unde se cunosc deja că sunt din Constantinopol în împăraților bizantini. Nu vă mai spun crimele care s-au făcut. Când a căzut Constantinopolul sub catolici, au intrat cu săbile și au tăiat tot în Constantinopol. Când templieri, acei vestiți chipurile templieri, ordinul de cavaleri de templieri, păzitorii Sfântului Mormânt, care își au strănepoților astăzi, au fost printre cei mai mari criminali și jefuitori. Tot Erusalimul a umplut de sânge Cruciați atunci. Peste 70 de mii de ortodoxi au ucis. Nu se uita că-i bărbat, femei, că căi femeie, că copil, că neputincios. Iată cum s-a păstrat standardul ortodoxiei nepătat. Să trecem peste acele timpuri, să venim în timpurile noastre. Cea mai mare țară ortodoxă era Rusia, numeric. dar și din punct de vedere al credinței. În 1917, foarte bine pus la punct planul, a intrat unul dintre cei mai spuri cați oameni ai istoriei, Lenin, care aceeași sorginte a A rezolvat cu revoluția toată identitatea Rusiei, Dar nu era națională această problemă, ci era în exclusivitate biserica. De așa natură a luat pe tineri, i-au făcut niște zombii, niște paiațe. Le-au dat de mâncare, le-au dat de băutură, cum se face așa acum îți dă un șervețel, îți dă un pulover? cu cine știe ce scrie pe el. Dar să îi ideologia. Așa furtună s-a putut face în această ortodoxă, țară ortodoxă, încât ca s-au scos icoanele, s-au ars, s-au aruncat în closet, s-au călcat în picioare, pe Sfânta Masă, jucau târfele, au făcut ring de dans. Și atunci au fost oameni care și-au vărsat picătura de sânge pentru apărarea adevărului. Mărturisește istoria că în acest timp, ales în timpul lui Stalin, care și acela după mamă era frate cu Lenin, că așa și păstrează sorgintea. Unele scripte vorbesc că au fost uciși mișelește peste 20 de milioane, iar ultime, un, unele scripte peste 40 de milioane. Cred că a încrecut în răutate și aversiune asupra adevărului acest om și pe cei mai tirani împărați, până la împăratul Constantin. Totuși ortodoxia a mers înainte. În țara noastră a curs sângele și roaie, în timpul, mai ales în Ardeal, în timpul ocupației Austro-Ungariei. scriptele vorbesc, dar mai ales cele care încă mai sunt vii, cât sânge au putut să vers acești oameni pentru faptul că erau ortodoxi și au mers înainte și au păstrat adevărul. În timpul celul de-al doilea război mondial, un lucru care nu se spune în istorie, Este ascuns bine și băgat în cele mai mari ungheri. În Iugoslavie ortodoxă au fost uciși mișelește, peste 800 de mii, într-un timp foarte scurt de ortodoși. Ce le-a cerut? Să treacă la greco-catolici și de aceștia au fost uciși, sub ochii armatei lui Mussolini și a lui Hitler. În Bulgaria, într-o comună foarte mare, cu numele de Batag, unde, aș putea să spun cu nevrednicie, am și vizitat locul, în 1876 s-a întâmplat un lucru croaz, ei erau atunci sub stăpânirea turcilor, peste noapte a fost înconjurată comună, Creștinii s-au refugiat în biserici, s-au refugiat în școli, le cereau turcii ca să se islamizeze, cei care au mers în biserică, mame, copii și bătrâni, au avut ușa închisă cu zăvare și geamurile, o biserică mare. Și nu le da mâncare nici apă. Primii care trebuiau să cedeze erau copiii. Iată un tablou de care îți vine să te sfârșii la câte cruzime au putut să ajungă dușmanii lui Hristos. Copiii plângeau de sete în primul rând. Acolo în biserică nu putea să părăsească niciunul. Mamele disperate au început cu mâinele lor de femei să sape, undeva în partea dreaptă, aproape de intrarea bisericii, să sape pământul să ajungă la apă, N-au putut ajunge. Este și acum acea groapă făcută, care vreți vreodată și aveți ocazia să mergeți și să întrebați de localitatea Batag, că este muzeul acolo. Au murit copiii. Ce le cerea? Cine vrea să iasă spre libertate, îi se dă drumul, dar măcar să-și pună un turban în cap. Ca să vedeți până unde a putut să ajungă omul în mentalitatea lui. Iar aceea au spus, nu voi face acest lucru. Și imediat era un trunchi și acolo îl decapita. Dragi credincioși, Acesta este tezaurul pe care noi astăzi îl mărturisim și întru care noi ne lăudăm. M-am de jale cât de dur ai fi, cât de rece ca piatra. Nu poți văzând o sămintele care sunt adunate toate până și trunchiul acela este astăzi, dar în muzeu și biserica păstrată. Le cerea, nu neapărat să treacă la islam, să-și pună turbanul simbolizând de islam, că este islamic, n-au vrut să o facă. Și cu prețul vieții au murit acolo de datorie. Primarul, după ce și-a văzut șase fiici ale lui decapitate în fața ochilor, a fost pus la rotisor, și învârtită acolo la rotisor de dimineață până spre seară când a murit. Acele oare nu sunt mucenici. Venim, dragi credincioși, la schimbarea calendarului. Câte crime s-au mai făcut și de atunci până în zilele noastre. Iar biserica noastră este o biserică mucenicească. Am fost tare zgârcit în a vorbi în acest capitol. Sunt intimitățile noastre, poate unii mă vor condamna, dar știți, niște lucruri care te pătrund până în adâncul ființei, parcă cu greu vrei să le exprimi. Mai bine te duci cu ele în Mulți morți am avut și noi, le-a cerut să treacă prin schimbarea calendarului, prin această ușă mizerabilă, că nu o pot numi altfel de lașitate, și spre libertate și spre galane, să ajungă poate astăzi un vestit venerabil. un cuvânt în exclusivitate, spune. spun. Și au fost oameni așa cum erau ei, simpli, complex în mentalitatea lor, dar Hristos a rămas în verticalitatea mărturisirii a la care, în puține cuvinte, i-am descris. Iubiți credincioși, De ce Biserica Ortodoxă este cel mai greu bastion de dărâmat și de cucerit? Ea face parte din entitatea omului, ea comunică direct cu sufletul omului, este atât de elegeră și de extensibilă, încât că orice om încape în ea, dar să se smerească. Dacă ești prind de sine, dacă ai aroganță în tine, nu încapi în ea. Nu poți să mergi pe această cărare. Și de ce? Uită-te omule, tu cu nasul un vânt care gândește în felul acesta, cum te umilește viața. Și vine inopinant de multe ori, cât de mândru și prinde de sine ai fi tu și în fața celorlalți. Că în fața ta, în fața oglinzii, cum am mai spus alte dăți, te dai că cine știe ce ești, nici regele nu te-ntrece. Ești chiar mai mare ca băsesc, mai pletos. Și atunci vine... Umilința vieții care, fără voia ta, te aduce cu ochii în pământ și cu genunchi la pământ. Te închingă viața care acest juți cel chiar tu. Nu altul vine și-ți spune jubul umilinței. Iubiți credincioși! Această pleiadă de Sfinți care o sărbăm astăzi, ca tuturor Sfinților, după ce se termină toate sărbătorile în Învieri, aceștia îi sărbăm noi astăzi și cei papiști îi sărbează și ei. De acum... de la dumineca Vameșului și Fariseului și până astăzi stilul nou a mers împreună cu ceea ce s-a sărbat în Biserica Ortodoxă. De acum placă pe alte cărări, placă la o altă mamă să-i dea laptele mântuitor. Poftă bună, domnilor venerabili, părințe ce sunteți. O piatră de poticnire pentru ei care n-au putut-o rezolva ușor și nici nu vor rezolva, este postul Sfinților Apostoli. Sfintele Paști au un interval de 35 de zile când poate cădea, atunci când cade la limita maximă, spre vară, trebuie să treacă cele 50 de zile de la înviere până la pogorârea Sfântului Duh și apoi săptămâna asta, care a fost harți, și să intre în postul Sfinților Apostoli. Dar de vreme ce Sintele Paști pot să cadă la limita din aprilie, E logica aceste 57 de zile nu mai încap până la data fixa Sfinților Apostolului, 29 iunie. De multe ori se întâmplă că 29 iunie cade de pogurerea Sfântului Duh sau în timpul săptămânii aceștia și lăsata secului trebuie să se facă în seara aceasta, duminică, la duminica tuturor simților. Și atunci Măria sa Patriacu își poate lua puterea și chipurile să facă un post de trei zile parcă așa ceva, dar cred că nici ăla nu mai fac. Ceea ce este inadmisibil. Iubiți credincioși! Poate cei cârtitori mă vor condamna că sunt un antisemit. un anti sau un anti-Bush anti-Obama sau anti-Basescu sau mai știu cine să mă sobată să mă latre fiecare cum vrea nu fac decât să spun adevărul dar în momentul când politica intră în biserică este cea mai mare lașitate pentru aceia care stăpânesc politica Nu trebuie multă filozofie. Cred că n-a fost primar, că mi se pare că astăzi ia alege, care să nu călca, fi călcat pe la un preot, pe la o mănăstire, ca să spună, votați-mă pe mine. Noi nu votăm, nu ne ducem. Care vor, n-au decât să se ducă. Dar că în general... Nu are treabă cu aceste lucruri omenești, trupești mai bine zis. Se fac frați buni cu slujitorii bisericii atât până când trec dealul, că pe urmă rămân aceiași oameni. Dar dintre ei să știți că sunt oameni cu cernici și cu frică de Dumnezeu. Cinste lor și se ajută ajute Dumnezeu în continuare care mărturisează pe Dumnezeu. Că nu funcția te spurcă, ci mintea ta dacă te duci după ce te, ceea ce te implică funcția pentru ranguri, pentru titluri sau cine știe ce trepte sociale să mai urci sau să se mai ui trebuți un alt. Dragi credincioși, această pleiadă de Sfinți de care a, a spus Sfânta Scriptură că cea cu mulți copii a stârtit, iar cea ar parodii șapte. Nu este alta decât pleiada Sfinților din Vechiul Testament care l-a mărturisit pe Dumnezeu și cei de după Hristos. Stăm și ne gândim, voi venerabilelor care v-a judecați niște drepturi de a mutila Trupul lui Hristos, biserica, mireasa lui Hristos, în dogma ei. Cum veți răspunde în fața acestora de care am grăit în nimicnicia noastră cu demnitate, care la datorie de a-L pe Hristos și-au vărsat sângele? Cum vei spune tu când te duci și prins lumină de la statuia lui Buddha, în fața Sfântului Vichentie, care a fost pus pe tavă, pe grătar, și acolo la foc ars. Cum vei răspunde în fața acelui mucenic care a ars mâna și nu a răsturnat-o ca să verse boaba de tămâie în fața idolului? Iar tu, episcop, Te-ai și ai aprins împreună cu alți nemernici lumină de la Buda. nu s mai este ție lumina lui Hristos, nu-ți mai place. Biserica lui Hristos care a fost ca o mamă nu te mai alăptează cu lapte bun. Du-te și ia un alt lapte, ia-ți o altă hrană, savule. Vor grăi în cuvinte și vor blasfemia, dar nu-și dau seama că, de fapt, îi contrazic pe toți sfinții. Îl serbează pe Sfânt, dar fals. Viner este Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, un alt mărturisitor, vrednic de pomenire. Catolicul l-a părât la turc, Ca a vorbit împotriva turcilor și era un simplu negustor. L-a muncit și l-a chinuit în cetatea albă până l-a omorât. Aceea au făcut-o. Această lucrare malefică, dar Sfântul și-a primit răsplata nu de pe pământ, ci în ceruri, dar autorul moral cine era? Tot un pasager în aceeași Corabie care era catolic francez rămâne autorul moral și în toate ce se întâmplă astăzi în lume în spatele cortinei există un regizor care cântă și restul dansează iubiți De departe de mine de a incita la ceva. Mă doare când se atinge de Dumnezeul din noi. Mă doare cumplit când cu cuvinte retorice caută să-L mutileze icoana lui Hristos și a tuturor sfinților. N-aveți mult de păzit. Păziți-vă identitatea lui Iisus Hristos și a tuturor prietenilor Lui. Într-adevăr, acesta este cuvântul și tâlcuirea cuvântului spus cu atâta demnitate de Sfântul Proroc David. Cinstiți în sunt prietenii tăi Dumnezeule. De vreme ce nu au dat niciun pic înapoi în al în pe Dumnezeu și au murit la datorie, se merită să-L mărturisim pe acest Dumnezeu care iubindu-ne s-a lăsat ucis pe crucea Colvotei, lui și tuturor prietenilor lui să le dăm slavă și cinste în veci. Amin. facem și molifta de mânturire. Binecuvântate sfinții noștrul de un aculți pună la ștreci veche. Am de a te până cu salvitorii erați. Ia ia acestă inițiativă de sunt pentru modul în care trebuie să și sunt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 Ne deziderăm nostru care două cadre pentru că o tânără de înaltă cerșină se află de fața unei revinde dețeri de manat pentru populația luptă, speră că este aceasta omisă care se crede deopotrivă că o primește cu o bișminită de oameni trecândul cu vederea toate cele ce s-au făcut de dânsi, cel ce iese netăsă și brioșe fără de lege, pentru că cu vrerea nu vezi muata pe cătosul se pe şambilelor când e șambul se întâm în păcate, de vreme ce tava să fie seamănată și mina tare măsurată pentru că de vreme tot la fădei și ne-am putut aș periculoș numele o ceo și se confeştie ție slavol însă. Tatălul și fiul și Sfântul Duh acum și cu iura și înveci veșnur am din domn, îți rugăm, Doamne, nu ești să Doamne, estectoase fiul al Domnului cel Div, pastorie și mielule. Și ce îți dizi fă de voi greșeala de voi și le fă de voi și la și întunecință. Cine încălcare de poruncă și întrunea ascultarea și să apucă de robitea aceasta, قومi să o numere. Și orice ca un om, ca o femeie, pentru orice de, de la de la diavol sau un șilas sau un curbun sau o fardă sau o năștiință sau o întunecință sau o colordă preoțese sau o pălcasă sau un, un, un, un cuclestem preoțesc sau au fost s-au subanatemat, au produs absurd, rămuns sau spunse că un luânci ca care nu se minte rău, să sau bine binește să se redege robitea aceasta pentru vânt, iertându-le lor și anathema și bestemul lor după mari, ta. Așa să pune victorie oameni, Doamne, auzi ne noi. Și ce ne rugăm, bunătățile tale pentru îl și Trebuie, redat, ca un muncitor să ține toate păcatele lor, izbăvește pe ei de și le muncește toate să-și dă câte veți lega cum vor fi și în și câte veți lega cum vor fi legație, în un că cât mai sunt singur și fă de păcat și cei e în Am preună și părinții și fă de început și prea sfântul și până de viață fapcătorii de Duh, acum și coiurile și îmbesitele cu ramind domnii se rugăm doamne de Doamne, înscriți fiule și răspundeți oamenii apostolii și mierile. care e lucrat cu păcatul lume celetat ce datorii acelor doi datorii și femeie cătoți i etat, iertare de păcat Ce Elie, cei de lui, bineca, zi, vă împreună, a druit binecală stă nogă împreună, peetarea păcătului lasă, iartă păcatele și nergiile lupă și răspurcate cele, cele de voie și depă devoie. Cele știute și neșteute, cele ucărcare de fâncă și neascutate și s-a scucul de obii a aceeași a conițul numele. Și câte ca niște oameni cu în drum și chieț lume de la lume sau lunecat și au greșit cu, cu lucru, cu cuvântul, cu gândul, cu știința sa cu neștința în noapte și în zi. blestem și a am de la Arheu sau de la Pleut au produs sau un și pe sine s-au blestemat s-au jurăm pe numele Dumnezeu și au juraș și l-au călcat sau demonia ce fă de zugădală pe grun și peșenia au datanateme s-au blestemat sau lebuneleși au vrut sau au sândit, sau au sau vorbesc au vorbit, sau au actat s-au mințit sau s-au adus aminte de rău sau sau s-au amândrit sau sau camă au luat sau au strângat de sau un sau au mințit sau s-au de acți au produs s-au bătaș, și au văsat pe lucrermecătoare și la greșitoare și la descântătoare și la alte asemenea cifre au legat să peste măsura au mâncat. S-au înturnesaș, au fost al doilea rând au mâncat, au curbit, s-au prea sau s-au malacheat, au fost au bărbața Sau S-au cubrzimeau, au căpățit să surumie, au fost sau codobitoacă, au fost sau fosă sau altoi lucru au făcut. Prișminit de păcatul curtie sau au bătut, sau au lovit, sau pe cineva au spifonat sau furat, sau punem ilustrile sau și cuscum pete, sau îngreunat sera ajunamel s-au ocupat de pa cu trei lor bine n-au totuși sau încănd au culit s-au de necruție și au dus aminte s-au ocupat s-au sâmbătă dar au pus o petracilor i-au spălbit sau i-au rid, i-au amărăs sau la runzășește s-a la alte din căi lumești s-au câniște ropănde și s-au făcut sau șel secare au vorbit au mâncat ceva asprucat au s-au simțea au au râns au promisi sufrain au au rândit s au vrut sau Au osindic, ale lui, porcate și nelegi, au să înțit celor și în neleguri nu le-au sovătit. Sau de răgăcine au găsit sau porușele ducov, niciun au căit sau nebis sau nebăcători de, de seamă a fost. Sau răbutare în sau când drăzire fără să poter să-i înțeles de șătățina vrei sau levăți sau alt au făcut pe toate acestea. Și alta zumea ce fra știute și neșuite câte ca niște oameni iubi de aceștia frații noștri au greșit. Iubitoi de oameni doamne i și la doate Doamne i Doamne și Doamne și așa să spune. Doamne Dumnezeu, nostru scute fere rugăm, rămâne Dumnezeu, asta pentru copii, este și frații noștri. și strânești ca un neaducat, aminte de rău toate cele grește ale lor și necurate părădelegi, cele care niște oameni au, fă au făcut și au, s-au agândit. Că și acum ei singur le înaintea împărăției tale, că acestea și mai multe decât acestea au fost. Pentru ta, asculte, pe mine, ta pentru că mine rugător și vă vește pe ei de veși și le mân și fără măștenie, și în jut ale bunătății în cu toți și ce înveac, să au plăcut ție și venci și vedând și fără de o să se împătașa cu plicoșatele și nemunițalită tală taniecă tu ai zăpână câte peste gată, vă fi legate și în ceruri. Și câte vezi peste gată, vă vom vă fi deslegate și în cerul, că tu singuri și poate de păcat și putere, ca de apă, de știe, se cuvine toate stau acestea și în chineșunea. În preunu și fă de început de alto pe este și la spându-i și păștește viață, după către lătădu. Acum își pădurea și în vecii veci, veci păramind Domnului, să ne rugăm, Doamne, Dumnezeu și să pune Doamne, Dumnezeu, ce și-și mântuirea rugiilor de minostive, îndurată și îndelung răbătorile, care îți pare rău de răutățile noastre și nu voiești moartea, păcători, să se întoarcă, să ții de însuți, stăpânele, Și acum leosebeașa asupra rog i -a trebuit, aceștia până pe spărume și le dă la luchi de lor, chide, păcânția, de păcate și obosirește tânărul, toate ișa de voi și afă de voi în pe și punește pe gânsii cu biserii, de Biserică Iisus, și Hristos Domnul, nostru, care pe să se pune și Marea Covință în Veceamin. Iluiește în pe un de pe mare, metarul Domne și au zinește, iubiște, Doamne și Doamnele și Doamne iubiște. Încă ne rugăm pe toate, trebuit, trebuit, fază, și e trapăcate orologul Dumnezeu care este față părintul meu. Pentru că să le se iei de voi și, trebuit, și de voi, Doamne și Doamne, și Doamne îngriește. ca Domnului Dumnezeu să le vrească loritatea de păcate și ferele povențe, Doamne și Doamne, și Doamne, gluiește, domnule sliv și viitor de Boamne, Dumnezeu, și-ți iei slavă, la Sfânt Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pe ori așa în veci vești, ori, amin. Slavă-ți-i Hristos, Dumnezeu, alegea lor, slavă-ți-i slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pe ori așa în veci vești, amin. Doamne și Doamne, și Doamne, ește-mi. Po vă doresc o foarte frântă, chiar de păcate, și eu nevenim cu preu și cu popnicul, rutura chem este dată, voi și vă desleg de toate, păcatele păcate le bate numele și ar de fiu să sufrui dub. Am intenționat să și domn, și foarte de mesenumie să ne